Igen. Ja. Félhibát. Eltöltöm a másik széket. Igen. Jó reggel, főigazgató úr. Jó reggelt! Hát, ugye ez egy élő beszélgetés, ma 2020, sose tudom hogy -e van, 2024 november 22, jól mondom? Most így hirtelen bizonytalan vagyok ebben, de könnyen lehet. Szerintem, igen. Megnézem a pénteket a... meg tudom erősíteni. A péntek, igen, de 22 -e van. Igen. À, szóval ott, fenn a hegyen, ahol én lakom, ott a tél van, úgyhogy volt néhány pillanat, amikor nem voltam egészen biztos benne, hogy mi fogunk beszélgetni, mert egyébként ilyenkor a közlekedés az olyan, hogy te hiába közlekedsz normálisan, hogyha például valaki menet közben elakad, hát akkor ezt legfeljebb átugrani tudod, és azért ilyen autót én még nem láttam, és akkor ott elkezdeni, szerencsétlenkedni, hogy én egyébként szerencsétlenkedni szoktam, de sik sikerült abszolválnom a feladatot. Te ugyan Buda vagy, de hozzám képes Síkság a korábbi lakhelyed, az enyhén magaslati volt, de nem hegyi a mostani, az alacsonyabban van, mint az előző, nem? Nálunk abszolút téli világ hűvös a ilyenkor az ember megtanulja, hogy ezek a városrésznevek nem véletlenül adódtak. Tehát nehány fokkal hidegebb is van, mint beljebb a Szélkámán térnél, és a hó is úgy néz ki, ahogy az ember csak a 1987-es nagy havazás fényképein látta utoljára, de édesanyám küldött egy képet a Kosztolányi Dezső térről, ahol ez már nyomokban sem Igen. felfedezhető. György és Beredek beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdés támogatott tartalmat ön látnak Csalinkázni fogunk a ligetben. Kezdjük a zeneházával. Aki néz bennünket, az láthat egy fotót, és a fotón Bakimre Omás Kurtág festménye látható, amit tegnap megnéztem, és amiről beszélgettünk még a Millenium házában, ahol egy másik esemény volt. És én azon gondolkodtam, hogy miközben Szerintem nagyon szép tartalmakat mutat föl a zeneháza, és tennep is hihetetlen volt. Tehát ott nagyjából olyan négy óra felé voltam, olyan tömeg volt, ugye a cifra kiállítás az, az ingyenesen látogatható, ugye ennek van a -e jelentősége, Igen. vagy sem, nem tudom, de rengetegen voltak. Csoportok is nem csoportok, hihetetlenül sok külföldi. Maga a cifra kiállítás is egyébként nagyon impozáns, és ez a bakimrék kép ez ez e, szerintem ez egy ennek nagyobb jelentősége van annál sem mint hogy tehát az, hogy megjelenik múzeumban, e, donációként olyan kép amit meg lehet nézni, és amit úgy kap meg egy múzeumitér, vagy a Magyar zeneház, ami nem feltétlenül múzeumitér, hogy azzal, mint egy kifejezik a tevékenysége iránt, tehát, hogy ez egy elismerés, szerintem ez egy nagyon jelentős dolog, és ez az eltelt időnek egyfajta elismerése, legyen ez Horn Márton érdeme, legyen ez György Javis Beredek érdeme, legyen ez a Liget érdeme, vagy legyen ez Bata András érdeme, teljesen lényegtelen a dolognak az a jelentősége, hogy ez van. Csak azon gondolkodtam el, Bence, hogy ez vajon jó helyen van-e. Tehát ugye ez ott a mínusz egy és a mínusz kettő között egy ilyen födém elemen látható, ami valójában szemtől szembe úgy, hogy te egy magasságban vagy a képpel hogyan se látható, hiszen a lépcsőházból sri vizavé lentről fölfelé kell nézni, föntről lefelé kell nézni, ráadásul az, hogy mit látsz, az a föld, az még egy emeletten lejjebb van, tehát közvetlenül a kép mellett nincs is kiírás, de mondhatod azt, hogy én csak kötegszem, tehát vegyük simán ennek, csak elgondolkodtam rajta, hogy vajon ez ott-e a legjobb helye, nem itt, hogy egyébként ezzel nem lehetne változtatni. Érdekes gondolat, nekem ez pont nem jutott eszembe a, a képátadón, ugye egy hatalmas festményről beszélünk. képátadó azt gondolom, mindegy... hogy nem volt a mínusz kettő, nem? A kép, igen, nem volt, igen. Igen, de meg fölfelé kell néznetek. Így van, így van, így van, így van. Én szerintem pont ez adja a képnek és az elhelyezésnek egy ilyen izgalmas játékát, hogyha az ember ezen az ominózus lépcsőn jön lefelé, ami az egész zeneházának egy központi magja, igen. Amire egy, ami végigmegy az egész épületen, akkor szép lassan feltárulkozik neki bizonyos kanyarokba ez a kép, és amikor megérkezik a mínusz kettőre, ami ugye a állandó kiállításnak Igen. és az időszaki kiállításoknak a bejárata, akkor ez egy hófehér tér, ahol gyakorlatilag semmi nincsen ezen a festményen kívül, ami viszont egy színes kép, azok kedvéért, akik nem látják egy óriás De látják kép. itt a háttérben jelenleg látható. A, a, hát igen, aki YouTube-on nézi, hallgatja a műsort, de minden esetre ö, kell neki a tér, hogy érvényesüljön. Szerintem a zeneházának ez a tereszt ezt megadja. De összességében ö, valóban itt inkább az összművészetiség az, amit igen. te is mondasz, és amit egy kicsit ö, aláhúznék, hogy az ember... Mostanra 2024, akkor ezek szerint november 22-ére, ha beteszi a lábát a ö, nem egészen három éve kapuit megnyitó magyar zeneházába, akkor, akkor nem egy steril élménnyel találkozik, nem azzal találkozik, hogy ez egy koncerthelyszín azért járunk a zeneházába, hogy koncerteket hallgassunk. Egyébként nem e azért. tekintetben te, mint ingatlanfejlesztő ismersz időhatárokat, amelyek bizonyítanak, tehát hogyha átadsz egy teret, legyen az egy ház, vagy legyen az egy kültér, hogy annak milyen a látogatottsága, természetesen abszolút befolyásoló tényező, hogy mi a funkció, de van egy kritikus határidő, ami után, ha nem jelennek meg a népek, akkor aggódni el, hogy a maga a kivitelezés ugyan jó, de valami hiba csúszott a számításba, mert az emberek még se keresik föl. És ne kérdezz vissza, hogy mire gondolok, mert ez épp úgy lehet egy irodaház, mint ahogy lehet egy játszótér, vagy ahogy lehet a magyar zeneháza. Az én tapasztalatém alapján minden programozás kérdése. Tehát az, ami a Jéghegynek a vízszint alatt lévő része, tehát akkor, amikor egy... Jó, csak én gondol, gondol például a Bálnára, vagy az eleven Centerre, amelyeket valahogy a nép mégse talált még igazán. Ez a Jéghegynek a víz alatt lévő része a programozás kérdése, az előkészítésnél, hogy vajon valódi igényekre valódi választad-e. És onnantól kezdve, hogyha nincs valódi igény a történet mögött, akkor teljesen mindegy, hogy milyen építészeti minőségben valósul meg, teljesen mindegy, hogy milyen innovatív megoldásokat hoz. Ha egyébként adott helyzetben a társadalom vagy a kereslet erre nem érett, vagy ne, nem kíváncsi, akkor ez meg fog bukni. És ráadásul ez még csak nem is egyetemes igazság, mert ez dinamikusan és időszakonként változik egy-egy város életébe. Tudnék mondani olyan nemzetközi, külföldön jól működő például kiskereskedelmi láncot, ami a 90-es években megjelent Magyarországon, de a kutya se kereste, és aztán utána 10-15 év szünet után visszajött Magyarországra, és akkor meg mindenki fürtökbe csüngött ezeken a kiskereskedelmi láncokon. Szóval azért ebbe tud dinamikus változás beállni. Mi azért a zeneházában sokszor beszélgettünk a műsorba is, elég magabiztosak voltunk, mert több mint öt év ment bele az előkészítésbe és a tervezésbe, a végiggondolásába annak, hogy mi legyen zene, és mi legyen zeneháza cím szó alatt a Városligetben. Jó, én hogy annak a vezetője lennék, én minden a biztos frázva lennék az ügyben, hogy például egy ilyen közösségi térben megjelennek -e az emberek, de az elmúlt időben biztosan sokszor fordulta meg ott hétköznap délután, sőt délelőtt, rengetegen voltak. Nagyon-nagyon sok munka van e mögött. Tehát én például tegnap szintén ott voltam, mielőtt a találkoztunk, onnan érkeztem, akkor például a lunchtime koncertek zajlottak, ami azt jelenti, hogy 1000 forintért be lehet jönni egy koncertet meghallgatni ebédidőbe a, a zeneházába, és ehhez kapcsoltan egy kifejezetten ahhoz a zeneműhöz komponált ebédmenüt el lehet fogyasztani a az étterembe, ami mondjuk valamilyen kulturált ebédmenű árazáson És akkor ugye eljutunk lehetően. oda, amiről eleve szó volt, hogy vajon szinergiáját tekintve maga a Városliget hogyan működik, hiszen ezek az intézmények, amelyek vannak benne, ezek elvileg ebben a létezésben arra számítanak, hogy aki időt száll rá, az nem megy be az egyikben, vagy megy haza, hanem bemegy az egyikbe, aztán elkezd ott csalinkázni és hirtelen felfedez valamit, ha egyébként nem tudja, hogy van, mert ha van, akkor, ha tudja, akkor eleve számol, és bejárja az egészet. Figyelj, Bence, én nem, akarok, nem akarom ráhozni a frászt, de tegnap ugye mérhetetlen mennyiséget bokláztam a Városligetben, és az jutott az eszembe, azért jelentősen ne aggódjál, hogy az természetes, hogy a vára. Vagy a műcsarnok kimarad a projektből, félelítés ne esik. Nem elvenni akarom ezeket az, ezeket az intézményeket máshonnan, hanem az egységessége okán. Tehát én például ott a Vajdahonyad váránál is olyan mennyiségű embert láttam, és ők természetesen nem tudják, hogy van olyan, hogy városligeenzé mert honnan is tudnák, és azt se tudják, hogy milyen kezelésben vannak az intézmények, mert honnan is tudnák. Nem ez a dolguk. Csak azt kérdezem, hogy ez így ebben a formában természetes-e, vagy, vagy ennek van a -e jelentősége, vagy ez csak egy embernek a gondolata, aki minden héten beszélget a Városligetről, és aztán időnként vannak ilyen ötletei. Szerintem ez fontos kérdés. Tehát a kezdet-kezdetétől tisztában vagyunk azzal, hogy a Városliget és a, a Liget élmény az sokkal több annál, mint a Városliget ZRT vagyonkezelésében lévő, általa megújítandó, felújítandó vagy újonnan létrehozó intézmények és közterületek összessége. Tehát az állatkertől kezdve így. a keresztül a várától a, a gundelét termen át, ez tulajdonképpen mind annak az élménynek, annak a divatos szóval érve ökoszisztémának a része, ami a városligethez kötődik. Akkor, amikor valaki, És az ember csak szomorúan konstatálja, hogy ez már nem tartozik egy vidánpark. Igen, az a, valaki a szomszédból érkezik, vagy, vagy cirkusszal együtt így van, vagy a a város másik pontjáról, vagy vidékről, vagy külföldről érkezik ide neki. Tulajdonképpen a vagyonkezelő, a tulajdonos, a politikai viszonyok, a finanszírozottság kérdése teljesen mindegy. Igen. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudnak ezek az intézmények egymással úgy kommunikálni, és egy olyan hát uh -huh. létrehozni, ami miatt érdemes újból és újból uh -huh. ide visszajönni. Úgyhogy mi így is tekintünk a Városligetre, és azt gondolom, hogy lokális szinten eh, akár a fővárosi intézményekkel, akár a más minisztériumok fenntartása alá tartozó intézményekkel jó a viszony, és van terv. Tehát van terv a vára és a benne található mezőgazdasági múzeum eh, megújítására és felújítására, vannak elképzelések és tervek a műemléki állatkertnek a felújítására, van gondolat a biodómmal kapcsolatban, nyilván az a helyzet, hogy ennek az ütemezettsége, a forrásigénye és más finanszírozandókhoz képesti elhelyezése ez egy olyan költségvetési, központi költségvetési kérdés, amely adott helyzetben éveket is igényel, igen. csak az a helyzet, hogy most már a Városliget messze túlmutat azon, mint lehetőség. És én értem, hogy van egy vita, hogy közpark, nem közpark, hogy egyébként a fák és a zöld mennyisége, de emellé felnőtt ott egy intézményhálózat, ráadásnak egészen fantasztikus tevékenységgel, erről még külön lesz szó, és ezek egyenrangú szereplői a ligetnek, a kutyasétáltatók, vagy az egyszerűen kutyák nélkül sétálók és a különböző intézményeket felkereső emberek egyaránt élvezik ennek a komplexumnak, ami egyébként nem komplexum, mert ugye ez nem így jött létre, hanem menet közben alakult azzá lehetőségeit, amelyek most már akár több napra is programot tudnak biztosítani. Menjünk egyel a... Igen? menjünk arra. Ami miatt találkoztunk tegnap alapvetően, az a Bill B. kiállítás, amely a Millennium házában nyílt, eh, amely ugye egy második egészen ugye volt az elején is eh, kiállítás, de ugye a Kentridge után, ami szintén egy hihetetlen eh, vizuális élményt okozott, és senkit nem akarok megbántani, hogyha azt mondom, hogy a Szépművészeti Múzeumnak egy ilyen kvázi kihelyezett tagozata, de ha bárkit megbántok, akkor majd te kijavítasz engem. Tegnap ott egy nagyon komoly sajtótájékoztató, egyébként is komoly sajtótájékoztatók, de ennek a, a légkör egészen más volt, és sokkal szakma belibb volt, és volt valami olyan emelkedettsége, hogy ha, ha jót akarsz olvasni és figyelemre mért, ott, akkor ajánlom neked a Népszavát és abban Törgyesi Gábor cikkét. Törgyesi Gábor már amikor megtudta, hogy ez a kiállítás van, már akkor izgalomba jött, és egy nagyon, egy nagyon értő írás született most. Ez ma reggel már olvasható a Népszavában, én olvastam. És egy nagyon izgalmas kiállítás lett egy nagyon izgalmas térben, ahol egyébként nincsenek egyfolytában kiállítások, de vannak különböző foglalkozások a pincében, vagy a mínusz egyen. Ez nem a mínusz egyen van, ez a, a kiállítótérben térben van, és hát egy egészen fantasztikus kiállítás. Menjünk Arrév András, és akkor fogjuk látni így, ez, tehát ugye három videó installáció látható, most ezeknek a képeit fogják látni. Maga a kép egyébként legfeljebb kedvet ö, hoz, mert egyébként ezek a videók ezeket meg kell nézni ahhoz, hogy az ember szembesülni tudjon hozzá, hogy egyébként ez később ilyen hatással van, ha már egyébként veszi a fáradtságot és elmegyül. Ugye egy fél lépéssel érdemes visszalépni, hogy az 1800-as évek végén megépült a gyermekkori nevén Olof Pálmeház néven ismert épület. Ugye műcsarnoknak épült eredetileg, és viszont már a megépítés pillanatában a műcsarnoknak kicsinek bizonyult, úgyhogy rögtön a jelenlegi műcsarnok is elkezdett épülni. És innentől kezdve ez a gyönyörű szecessziós épület, ez egy elég hányattatott sorosot tudhat magáénak. A lényeg az az, hogy körülbelül a Városliget történetében párhuzamosan is karöltve, így keresztül romlott az állapota, és a nagy közönség számára azon kívül, hogy egy rejtélyes épületként állt a Városliget kellős közepén, tulajdonképpen leginkább nem volt látogatható. Ledbelül egy fantasztikus kamaraszínház. És volt, nagyon sok funkciója volt, jogászbuliktól kezdve rengeteg mindent szerveztek. Ide volt, amikor táncpróbateremként, de leginkább raktárként vagy irodaházként működött. És aztán a Liget projekt elején az egyértelmű volt, hogy ezt az épített örökséget, ezt meg kell újítani. Ezt építészetileg meg kell menteni, és a programalkotás utána indult el, hogy mi legyen ebben. És egy dologban a kezdetektől mindenki egyetértett, hogy meg kell nyitni a nagy közönség számára ezt az épületet. Tehát ez gyakorlatilag, ha nem is 24 órában, de a hét napján látogathatóvá kell tenni. Ugye ebben van egy a Millennium kor hangulatát idéző kávézó, és úgy van, ahogy mondod, van benne egy kiállító tér. Ez a kiállító tér nagynak kicsi, kicsinek nagy, teljesen egyértelmű, hogy a Szépművészeti Múzeumnak, illetve a Nemzeti Galériának, vagy ha úgy tetszik, az új Nemzeti Galériának egyfajta filiáliaként tud ez. Miködni. Ugye ez tipikusan emlékeztet arra, amiről a legelején beszéltünk. Tehát ez egy szakmabeli kérdés, hogy az ember megtalálja az ehhez a térhez való funkciót. És ez immáron nem először sikerült. Ez egy bátor döntés volt, és mi magunk is bizonytalankodtunk egy kicsit hogy vajon ezen történelmi falak között, amikor létrejön a neoportárs művészeti tér, ami vállalásában ö, abba az irányba kanyarodik, hogy olyan ö, összművészeti produkcióknak és vagy határterületet jelentő ö, képzőművészeti alkotásoknak legyen a bemutató tere, ami máshol ebben az országban nem, vagy jellemzően nem megtekinthető, az vajon érdeklődésre tart-e számot? De ez ugyanaz a gondolat, hogy nekünk a szakmával, a, a szélesebb közönséggel egyaránt kell tudnunk diskurálni. És azt hiszem, hogy a Kentridge kiállítás, ami személyesen engem nagyon megérintett, volt az első, ami mutatta, hogy igenis működik, igenis van Ez Magyarországon van. egy olyan réteg, egy olyan műértő közönség, aki hajlandó akár télvíz idején a Városliget közepébe is besétálni, hogy olyat lásson, amit, és ezt nagyon konkrétan tudom mondani, amiért eddig Bécsbe kellett menni, hogy ilyen típusú kiállításokat lehessen látni és befogadni. Ez volt, ugye volt fotókiállítás, ami de ed, a, a Kentricshez hasonló dobás az, ez a Bill of Viola, ez ez egészen elképesztő. Ez is Bán ötlet volt, vagy más ötlet volt? Ez a Város től jött a kollégáim végvári tanársék, a milleniumházát üzemeltető földvári Piroskájéktól jött, és aztán utána a Lászlóval egyeztetésre került, és kellett a Szép Művészeti Múzeum és a, a galéria kapcsolatrendszere ahhoz, hogy egyáltalán a, az installációt, a kiállítást kölcsönző Tiszenbornem 21 ö, alapítványt ö, el lehessen érni, meg lehessen szólítani, és, ö, és valóban be hozni Magyarországra. Itt tényleg csak az értőkedvért, tehát... Ö, vagy az, a nem értőkedvért. A nem értő kedvért is, tehát amit... Ö, Bálnászló az elmúlt 20 uh, évben, sőt, igen, húsz évben uh, nemzetközi kapcsolatrendszerben kialakított, uh, itt alapvetően a múzeumokkal való együttműködések tekintetében, ez a személyes uh, network szükségeltetik ahhoz, hogy azok a nemzetközi cserék, aminek az eredménye aztán egy bosz kiállítás, egy gréko kiállítás. Tehát, hogy itt, itt amikor mondjuk a New Yorkból egy gréko kép Budapestre utazik, akkor azért New Yorkból Budapest nagyon közel van Ukrajnához és a háborúhoz. Ott azért nagy személyes bizalomra van szükség, hogy hogy ez valóban. Még ez egy videó uh, installáció esetében egészen másféleképpen alakul. lehet -e tudni, hogy ennek a kiállításnak alapvetően hazai vagy külföldi látogatói lesznek? Volt-e felmérés arra nézve, hogy a bennfenteseken kívül uh, egy mekkora réteg számára mond valamit Bill a neve? Bill a neve ma még a benfenteseken kívül keveseknek mond. De pont azok a programok, amik mondjuk a Millennium házában is múzeumpedagógia címszó alatt, és különböző felolvasó esteken keresztül, és különböző csatolt rendezvényeken keresztül ehhez a neokortás művészeti térhez, és azon belül is ehhez a kiállításhoz csatlakoznak, ezeknek az a kimondott és felvállalt célja, hogy egyfajta edukációval bevonzon olyanokat is, akik ezen művészeti ágakat korábban nem ismerték, és ezért mondjuk Bill Viola neve nevesen mondott nekik feltétlenül sokat. Így történt aztán az együttműködés ö, a hallássérültekkel is. András közben mehetünk más képekre Igen. Is. Igen. A Millennium házámban ez egy különleges misszió. Ö, mindig van egy társadalmasítása az ott megjelenő kiállításoknak és projekteknek. Volt itt a vízmegtartás kapcsán győri középiskolásokkal való együttműködés, tehát hogy próbáljuk egy jóval szélesebb körbe, egy teljesen más kontextusban is elérhetővé Megfoghatóvá és befogadhatóvá. Ugye itt három filmet lehet látni. Tegyük hozzá, hogy ezek nem olyan filmek, mint amiért az emberek zöme moziba megy. De itt most megállnék, mert különösen a Törgyesi féle cikk elolvasása után nem akarnék, meg Hajdam volt, a szakosként nem akarnék olyan tartalmakat mondani, amit valaki aztán a túlvilágon, vagy még ezen a világon a fejemre olvas. Ezek nagyjából 20 perces alkotások megvan a cselekményük, de ez nem egy olyan... De, és akkor itt most megállok. Uh, ugye az, hogy ide el... Azért is szükséges némi ismeretanyag, mert hogy egyébként ezek a filmek... Ugye ez három különböző térben van, miközben egy negyedik térben látható egy portréfilm a közelmúltban elhújt művészsel. Ez a három film, azt se tudom egyébként, hogy egy időben kezdődik, vagy más időben kezdődik, ezt talán majd a Petránytól kéne megkérdezni, de a dolognak az a lényege, hogyha az ember belép a térbe, akkor azt se tudja, hogy ezeknek a filmeknek az elején, a közepén vagy a végén van. Ez csak a végén derül ki, és a végén derül ki, hogyha egyébként a közepén ment be, akkor vajon me akarja utólag nézni az elejét, hiszen hogy ezeknek ö, kezdési időpontja, vagy legalábbis tegnap erről nem volt szó Menet közben kedvet kell tudni kapni ahhoz, ha csak az ember nem olvasott előtte arról, hogy két ember egyébként ezek néma filmek, tehát nincs hangjuk. Az egyikben kétféles sivatagban, a másikban is kétféles, két emberes sivatagban, egy másik környezetben, a harmadik, amit most itt lehet látni, egy pár veszekedése, csak képekben olyan tartalom, amit. Végig kell nézni, és hogyha avatatlan szemek elé kerül, akkor csak abban lehet bízni, hogyha egyébként belenéz, de nem érti, akkor dolgozik benne annyira, hogy oda visszamegy, vagy pedig eleve azzal kell számolni, hogy ide csak a szakértő közönség jön majd el, halványira közömb nincs, hogy ez fog-e bekövetkezni, vagy valami harmadik opció lesz. Távolálljon tőlem, hogy ebbe bármilyen véleményt merjek formálni, vagy irányt merjek e, mutatni, hiszen itt azért tulajdonképpen mégiscsak a, a művészet és az ember kapcsolatának kintesszenciáját feszeketett, hogy hogyan dolgozik valakiben, és hogyan kell, hogy dolgozzon valakiben egy-egy műélmény, és azt hiszem erre nehéz általános szabályokat meghatározni, de úgy van, ahogy mondod, itt azért érdemes fölkészülni arra, hogy az ember mivel találkozik, csak hogy egy párhuzamos példát hozza Ugye hétfőn és kedden, múlt hét vasárnap és hétfőn, ezen a hét hétfőn volt egy nagyon különleges John Malkovich előadása a Magyar Igen. Zeneházába, ahol azt hiszem, hogy végül mindenki elégedetten, sőt egészen emelkedetten távozott, Azonban az előadás közben többen le, többen kell lehetett látni, hogy menet közben jöttek rá, hogy ők nem készültek föl, hogy mire is érkeznek. Erről pontosan, tökéletesen beszélsz, igen. Ö, és, és valóban az a helyzet, hogy és a Mit lehetett rajtuk látni? Feszengtek? Feszengtek egy darabig, és aztán utána lehetett látni az áthangolódást. Ugye azok kedvére, akik nem tudják, John Malkovich egy olyan produkcióval érkezett, ahol ö, egy fiktív argentin világban, vagy Fiktív dél-amerikai világban játszó novellát olvasott fel. Picit nekem már kezes hangulata volt ennek a felolvasásnak, tehát de inkább csak a mi ezt véget mondom, miközben három művész, egy zongorista, egy, egy hegedűs és egy tangoharmonikán játszó úr gyakorlatilag tangó jellegű zenét játszottak a felolvasás alá. Tehát egy valódi összművészeti produkció volt, de ha valaki John Malkovicsot a filmjei alapján ismeri, és azt gondolta, hogy itt most a mester arra fakad, és vagy élőben egy nagy játékfilmet fog látni a színpadon, akkor ahhoz képest nyilván egy más pontról indult, a Millennium Háza esetében is, és a Neokortárs művészetér és a bilványal a kiállítás esetében is érdemes az elérhető tartalmakat előtte elolvasni, biztos, hogy segíti a befogadást, ha akár csak a Petrányi Zsolt által megírt, és egyébként az általad tegnap a sajtómegnyitón hallható iránymutatásokat magáévá teszi. Tehát itt azért a befogadás mikéntjét is érdemes az embernek egy kicsit tanulnia. Érheti-e a, a az intézmények programját tekintetben, hogy túl magas a művészet? Ugye ez mindig egy gondolkodtató feladat. Szerintem, amit az elején mondtál, hogy a Városliget, mint ökoszisztéma, hogyan működik, ebben mindenki megtalálja a magának valót. Tehát eh, én nem vitatkozom azzal, hogy bilványol a videó művészete, ez valóban egy nis eh, piacnak szól, egy, egy értő közönségnek szól, mint ahogy a zeneházában is vannak olyan kis koncertek, eh, ahol az előadót és a közönséget sem ismerem én személyesen is. Ugyanakkor a Néprajzi Múzeumban most a legújabb uh, időszaki kiállítás, ami ugye az éhezést állítja középpontba, uh, talán már um, populárisabb, de még mindig nem egy klasszikus popkulturális műfaj, de az állandó kiállítások meg a teljesen klasszikus um, beavató funkciót hát is illetőleg, ami a cifra kiállítás az zeneház előterében, az is egy olyan tér, ami ráadásul gyerekek számára is, vagy fiatalok számára is nagyon izgalmas, mert meg annyi olyan instrumentum van benne elhelyezve, immáron teljesen a 22. vagy nem tudom, hanyadik századra, de semmiseképpen a 20. századra hangszerelve, ami egyébként ott megfogja az embereket, ráadásul működnek is. Talán nem árulok el túl nagy titkot akkor, amikor, és nem beszélek ki, amikor tegnap eljöttem a Magyar Zeneházából, és nem is a hétfőn, amikor eljöttem, késő este, azt láttam, már kevesen, kevesen voltak, hogy egy a ház egyik biztonsági őre áll a cifra kiállítás egyik állomása előtt, a fülén egy fülhallgatóval. Nem hiszem, hogy unprofessionalizmussal lehetne őt vádolni emiatt, de hogy, hogy és az is lehet, hogy ő éppen egyébként Cifra György egyik legnagyobb rajongója, de hogy ott lehetett látni, hogy működik valami ebben a házban, megérint olyanokat is adott helyzetben, és most inkább metaforikusan értsétek a képet, mint vagy értsd a képet, mint teljesen konkrét. Szóval, szóval me megérint olyan embereket is, akik egyébként nem biztos, hogy érdeklődnének e, cifra művészete iránt. Ma nagy valószínűséggel sokan nem fogják fölkeresni elsősorban az időjárás okán, de e, új e, elemekkel is bűvült átmenetileg természetesen, hiszen ezek a zömében e, ilyen tartalmak. Ugye itt a tanosvényről van elsősorban szó szóval és az ottani fotókiállításról. Igen. Ugye ez a Magyarország 365 fotókiállítás, ami a promenádon, a Néprajzi Múzeum folytatásaként a Mégarás fölött, a Dózsa-György út mellett, az Ajtósidűder sorhoz közel, hogy teljesen bemetszem, hogy hol található, és ennek a kiállításnak, ami most már néhány hónapja nyílt, egy meghosszabbítása történt aként, hogy új elemek, új képek egyébként egy kifejezetten gyermekbarát szemlélettel kerültek beemelésre. Én nagyon ajánlom a megtekintését, főleg sötétedés után szerintem még nagyobb élmény, Úgyhogy, ha valaki arra sétál, megújultak ezek a képek, és még e, néhány hétig biztosan látható lesz. Én ismerős környezetben is el tudok tévedni, vagy tudok bojongani. így aztán tegnap tényleg felszántottam a városligetet, és egyszer már éltem azzal, hogy a városliget továbbra is kicsit olyan, mint Németország, van neki Nyugat-Németország és Kelet-Németország része. Elnézést kérek a hasonlatért, és elnézést kérek a kelet Nem jó, A Hermina út környéke tekinthető a kelet Németeknek. az a rész, ami egyébként azért is érdemes ezt, a, a, tehát van egy, egy önkéntes összehasonlítás a, a, a kettő között, tehát aki a régi városligetet akarja felidézni, az elmehet oda, aztán meg eldöntheti egyébként, hogy neki melyik tetszik jobban, én a magam részéről teljesen vitán áll, hogy a felújított része, a dózsa út része, a nyugat-németország része tetszik jobban, a és az, hogy ezeknek az egyesítési programja hogy alakul? Mm. Én, én inkább az ajtósi dűrész sor és az állatkerti körút tengelye helyezném el a kelet-nyugat megkülönböztetést. Ugye az ajtósi dűrelsortól indultunk el. Az egy szándékos tervezési program, hogy azok a hangsúlyos parkelemek, amelyek te is beszélsz a játszótértől kezdve a sportpályán keresztül, tehát ahol megújult utak, ösvények, utcabútorok is Jó, található. Jó, ugye hozzátartozik ez amiről te beszélsz, hogy a két legnagyobb elkerített rész ezen a részen látható, vagy nem látható, hanem úgy ott van. Ige, így van, így van, így van. Tehát nyilván az a helyzet, hogy az elkerített részeken, tehát az egykori közlekedési múzeumon és az egykori Petőfi csarnokon kívül, mint a leendő Magyar Innovációháza és Leendő Új Nemzeti Galéria helyszínei. Szóval, hogy ez ezen kívüli részeknél azért ott történtek jelentős megújítások, hiszen a Herminauthoz közel található a közlekedési park, vagy az ifjúsági sportpályák, vagy éppen az egy kicsit bejebb a legnagyobb kutyás, élményparkja. Így van, de közelebb az... van Berlinhez, mint Lipcséhez. Igen. E, a... hogy közelebb Néző... van, nem akkor közelebb van Frankfurthoz, mint, mint Lipcséhez, csak hogy menjünk e, még igen. nyugatabbra. Igen. igen. Né né nézőpont és perspektíva kérdése. Igen. De a a a értvén, tehát a park megújítással folyamatosan és ütemezetten haladunk és ahogy itt a műsorban is többször beszéltük, reményeink szerint, ugye most egy feltételes közbeszerzés került kiírásra, a szána tervei alapján az új nemzeti galériának az építése az 2025 év vége, 2026 év elején fog. Látod, milyen érdekes, hogy ez például, hogyha még szánsz rá majd egyszer időt 2024-ben szóba kerülhet, de ma például a különböző kulturális programok okán kimaradt, amit persze le lehet verni rajtam, de ugye most már látni kell, hogy a ligetben van egy olyan hétköznapi élet, amiről ugye meg lehet feledkezni annak érdekében, hogy egyfajtában a nemzeti galériával kapcsolat politikai és nem politikai tartalmakról beszéljünk, miközben egyébként a Nemzeti Galéria se politikai tartalomként épül, de még mindig az. De aki ezeket az intézményeket, az immár a létező intézményeket, az ott lévő programok alapján keresi föl, vagy arra kíváncsi, hogy milyen új programok vannak, azok meg könnyen lehetséges, hogy azt mondják, hogy most már hagyják őket békén a Nemzeti Galériával, majd erről legyen akkor szó, hogy egyébként elkészül, mert egyébként azok a helyek, amelyek vannak, amekkel kapcsolatban lehet, hogy neki korábban a verzióik voltak, fogalmam sincsen, ma már olyan kulturális tartalmat mutatnak fel, amely kulturális tartalom meghaladja azt a politikai tartalmat, amelyet vélt vagy valós formában egyébként korábban számukra tükröztek. Ja, nekünk erről elég pontos méréseink vannak, és hogyha valaki föllátogat a ligetbudapest.hu, honlapra, akkor látja, hogy az nem olyan rég, talán fél évvel ezelőtt egy teljes átalakításon ment keresztül, és azok a üzenetek, ami a honlapon főüzenetként volt éveken keresztül megtalálható, tehát hogy hol milyen építési hely, hova milyen épület épül, hol milyen parkfejlesztések várhatóak, ezek megtalálhatók a honlapon egy almenű alpontjában, azonban nem ez a hangsúly, a hangsúly az a programfókuszú megközelítés, hogyha valaki akár a környékről, akár távolabbról ideérkezik, akkor akár a megközelítéstől kezdve az egyes programokon keresztül mivel is találkozhat az év 365 napjában a várostigetben. Tehát ez úgy van, ahogy mondod, ez egy teljesen átalakult kérdéskör, nekünk az egész vállalatunk is átalakult, ma sokkal több az, aki arra figyel, hogy a kulturális helyszíneken lévő intézmények mosdóiba szappan legyen, és a programok időben megszervezésre kerüljenek, ezek kihirdetésre kerüljenek, mint azok, akik bármilyen típusú beruházási tevékenységet menedzselnek. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Kelemes hétvégét. Szia, Bence. Folytatjuk szintén. Szia. Gyurgyamizs Benedeket, a Városdegés zrtl vezérigazgatóját, illetve vezérigazgatóját. Uh, nem látták, viszont hallották támogatott tartalomban volt részük, és én nem Bódis Kriszta vagyok, azért ezt tisztázzuk. tehát ez itt egy ilyen nem váltó műtétel, hirtelen Kurtács András Bódis Krisztává változtatott Kriszta. András, nem vagyok Bódis Kriszta? Annyi baj, elnézett. Hívjuk fel a Filipovat, meglátjuk, hogy milyen néven fogjuk felhívni. Azért jó, hogy dolgozni, hogy az ember mindig érik meglepetések. Egyébként meglepősen nagy érdeklődés volt a bodhiszkrisztai rend. Szervusz! Szervusz! Én egy ilyen nem tudom mivel, náthával vagy nem tudom mivel küzdködök, így lassan hagy el, kivételesen nem jár együtt semmilyen lázzal. A filipov család egészségügyi állapota, Függően attól, hogy mekkora sugarú kört veszünk, és abban hány ember van ott, milyen, milyen állapotokat találunk? Jó állapotokat jelen pillanatban. Maga Filipov mester hogy van? Köszönöm szépen, kicsit fáradtam, de megvan. Fáradtságának oka? A munka, kevés pihenés. Meséljen Filipov elvtársa munkájáról. Ez egy kifejtő kérdés. Ezt a tételt húzta, fáradtságom, oka, a munka. Milyen munka? csak olyan mértékben, ami miatt nem visznek el azonnal téged különböző kémelhárító szervezetek. A Lányású Intézet nevű szakpolitikai ajtoszt kutatási igazgatójaként dolgozom. felelek a kezünk alól kikerülő anyagokért, és egyszerre nagyon sok mindenen dolgozunk. Ez az évvégén mindig így van egyébként. Sok minden feltorlódik, amit még idén szeretnénk publikálni, és akkor... Ez ilyen Black Friday tök, effekt, vagy attól független. <s> Mondhatjuk így. Mondhatjuk így. Mire számíthatunk az intézet részéről? Milyen tekintetben? Black friday tekintetben. tekintetben. Mi, mi minden fog kikerülni majd a virtuális kirakatba? Hát, csak a hallgatóknak nézeknek, csak itt és csak most. Valószínűleg ma fog törderésre jutni ilyen a... még a tördelésre kerülni, de a tördelésre jól... Igen, mert hallgattam, hallgattam, hallgattam a Jorgyevics urat, és ilyenkor mindig ezek a fordulatok meg. De mi van, hogyha azt mondod, hogy most tördelik? Tehát régen tördeltek dolgokat, most már mert tördelésre nem most tördel... kerülnek. Mert nem, nem, mert nem most tördelik még. Akkor azt mondják, de... hogy tördelni fogják? Tördelésre küldjük. A... Tördelésre küldjük. A... A... A... A... A... A... A... A... Ez kicsit Benni olyan, a... mintha egy malom lenne, de jó? Igen? kicsit olyan. Tördelésre külditek amit. A vízmegtartásról szóló anyagunkat talán már régóta. megtartás, Vízmegtartás, vízmegtartás vagy vízpolitika, hogyha úgy tetszik. Amelyet nagyon régóta szerettünk volna elkészíteni, és most jutottunk oda, hogy... Ugyan, ami egyébként most arról szól, hogy mennyire vagyunk tekinthető víznagyhatalomnak, vagy nem víznagyhatalomnak téve, hogy a, az édesvíznek milyen jelentősége van itt ebben az átalakuló ö, földrajzilag, klimatikai szempontból átalakuló világban? Egészen pontosan leírtad a, a, a helyzet lényegét, igen, igen erről szól. Illetve, hogyha arra jutunk, és nehéz másra jutni, hogy nem vagyunk nagyhatalom, akkor mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel? Én ma reggel találkoztam ezzel a víznagyhatalommal. Na mesélj. Rajta volt az autómon. Nem tudom, hogy milyen program van ma a gyerekkel, de ha vállalkozókedvűek vagytok, akkor föl kéne kapni a hátadra vagy a nyakadban, mert most még van ófönt. Ja, van ilyen tervünk, A tömegközlekedés az nem működik tökéletesen, de most itt hagyjuk, ezt a, a, majd megbeszélem Csütörtökön kis Amrussal, hogy vajon a Hóvirág utcában miért nem tudott közlekedni az 53-as. Az már úgyis tavaly hó lesz Csütörtökön, de ott reggel még nagyon komoly viszonyok voltak. Azt el tudom képzelni. De még a belvárosban kis, is van nyoma pedig. Kis azt, azt, hány, próbál, milyen, milyen sok havat látott. Látott már, de túl kicsi volt, úgyhogy most kicsit az újdonság elejével hat rá, úgyhogy meg is lepődött rajta, hogyha a hólyózik, akkor utána fázni fog a keze. Ezt egy kicsit rossz néven vette. Ugye az apukája az általában pénteken dolgozik, a szombat már egy kritikus nap időjárásilag is, meg ugye rengeteg ember okán, úgyhogy én csak a mai napot tudom ajánlani, de kérdezem tőled, hogy ez az izé mozgás, ami az én gyerekkoromból teljesen kimaradt. A kisasszony életkorában, vagy a kisasszony életében már megvolt, vagy te vala is csináltad ezt, amikor emberek befekszenek a hóba, és így a kezükkel, lábukkal így visszintesen csinálnak egy most hirtelen a gyenge... iet én ilyet már felnőtt koromban láttam, az is lehet, hogy a honpola volt az első, meg a lány, akit ilyet csináltak, hogy én ilyet például nem tanítottam a lányomnak, lehet, hogy emiatt egyébként nagyon komoly mentális problémák alakultak ki nála, hogy én ilyenre nem tanítottam meg, pedig ott fönn a hegyen lett volna rá alkalom, ez az én életemből kimaradt. Ez neked megvan? Vagy megvolt? Szerintem, szerintem ez mindenkinek az amerikai popkultúrával jött be, tehát nem érzem... Akkor nekem nincsen lehet, amerikai popkultúrá, Hát szerintem bármelyik karácsonyi filmből, Egy vagy filmből. Hát, nekem a reszkesetek betörőkré most így hirtelen, de szerintem ezeket a 90 es években láttuk, amerikai filmekben hát, akkor nekem jár. Jár. Láttam amerikai de, filmeket, de emlékezett kiesésben szenvedek. De ha van néprajzos, nézünk, hallgatunk, akkor már... se volt a családban. De most még kis a kisasszony. Te csináltál ilyet? Hát a gyerekkel igen. Nem, egyedül. Egyedül nem. Gyerekkorodban? Nem, nem. Mondom, szerintem ez, én ezért tippelek arra, hogy ez nem az nem... azért én. nem csináltál, mert akkor nem láttál még ervel kapcsolatos amerikai filmeket? Láttam, de őszintén megmondom, hogy nem éreztem kísértést, hogy ezt reprodukáljam. Mert úgy gondoltad, hogy ez az amerikai imperializmusnak egy olyan ideológiai töltete, amivel rombolja te mentális állapotodat. Igen, valószínűleg, valószínűleg a tradicionális magyar kultúrát próbáltam ezzel óvni. Érdekes, hogy hol, hol mi alakul ki. az apám arról mesél, hogy, hogy Moszkvában még a 60-as években ilyen kvázi jégbarlangokat tudtak építeni, tehát konkrét ilyen kis kunyhókat a hóból mert ott annyi volt, és olyan volt a jó mérséklet. Nekünk például ez szóba sem került, és amerikai filmekben sem láttunk ilyeneket. Én nemrég olvastam olyan orosz krimit, vagy olyan Moszkvában zajlódó krimit, ami azzal volt kapcsolatos, hogy egy gyilkosságot hogy követnek el egy autóban, amit azért nem derült ki, mert az autóról hónapokig nem kerül le a hó. <gül> Csak hogy, lá látod milyen ösztönzőleg hatsz rám? És már is eljutottunk az amerikai filmművészettől az orosz irodalomig, vagy az oroszokról is szóló krimi irodalomig. Igen. Nagyon érdekes igen. kulturális tér alakul ott a, a Városligetben, ez nagyon érdekes. Egyetért, hogy... Nagyon érdekes. Én például... Mi egy kis... ki... Igen. Nem. Igen, figyelet? Csak annyit akartam elmondani, hogy mi mindig egy kis későssel tudjuk lekövetni ezeket a fejlesztéseket, és csak most jutottunk el pár a Magyar Zeneházába. Hát valami egészen fantasztikus élmény volt az állandó kiállítás. Az öt éves gyerek három óra után sírta, hogy nem akar elmenni. Még ott is hagyta a kéznyomát, azt üzenem, hogy tessék eltelni később időkre, mert a bejegyzés még sokat fog érni a vendégkéntben. <tos> Bevallom őszintén, hogy én például ezt a bilbao Wyal-a amit tegnap láttam, ha nincsen az a felkészítés, ami előtte történt, először is fogalmam sincs, hogy egyébként elkerültem volna oda, ugye bevallom azt, hogy bilbao a neve, korábban nekem nem mondott olyan nagyon sokat, és az, hogy egyébként van olyan művészet, amellyel kapcsolatban kell felkészítés, és amelytől én az elmúlt időben el lettem szoktva, ez a mostani kiállítás például tipikusan ilyen, és kívánom azoknak, akik egyébként oda eljutnak, hogy valamit olvashassanak előtte, mert ha egyébként felkészületlenül mennek, akkor leginkább két eset van, vagy magában ragadja őket a kiállítás, vagy annyira szokatlan lesz, hogy azt mondják, hogy erre kár volt pénzt ölni, és megszólítatlanok maradnak, független attól, hogy nagyon kevésen múlik az, hogy egyébként megszólítottak váljon. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt ez csak tegnapot ott magamban ezt átéltem. Még és az a ember a hogy fel... utálja azt, amikor ez ilyen dolgokról mesélnek, mert azt mondják, hogy ne, nekem nem kell, hogy felkészítsenek, hanem ide vele, és tegnap beláttam például ennek a kiállításnak a kapcsán, hogy tévedtem. És a felkészítés az, az valóban meghatározta a befogadást? Tehát, hogy egészen más még volt? Egészen nem más, de nagyon jelentősen, igen. igen. Hm. Te tudod? Két nagy... Igen, te, te, te tudtad, hogy Bilvájola egyébként tehát, tehát, a, ezeket a műveket majd, ha meg fogod egyszer nézni, akkor ezek olyan művek lesznek, amelyekről te korábban hallottál, olvastál. Hát persze, ő elég művész volt. Ha jól emlékszem, akkor ideje halt meg. Nyáron egyébként. Nem. Igen, igen, altszáj jól emlékszem, De, de, de ez, egy, ez egy nagyon izgalmas dolog, ebben két iskola van, az egyik szerint a lávi az előkészítő anyagig minden szentségtörés, mert a művészi élmény az akkor igazi élmény, hogyha kontextustól függetlenül hat rád. A másik az pedig könyvekkel készült feladott esetben egy kiállításra, hogy hogy függetlenül Jó, csak gondold, de, az egyik élmény. az egyik film, és most meg nem mondom neked, hogy mi a címe, ugye három film van, az egyikben két ember egy sivatagban közelít feléd, úgy, hogy közben nagy valószínűséggel a meleg, az egy ilyen párolgó, kötfátyolt húz a felét közeledő emberek felé, és maga a film semmi másról nem szól, mint hogy ez a két ember jön felét. Hogy most áthat-e annak az izgalma, hogy a végén majd látni fogod őket, vagy áthat -e annak az izgalma, hogy fogalmad nincs egyébként, hogy ennek mikor van vége. Mert nincs kírva, vagy ez milyen hosszú, beleértve, vagy egyáltalán azt se tudod, hogy amikor oda bemész, akkor éppen a filmnek melyik részén vagy. Most hát ezek, majd én remélem, hogy összehoznak Petrányi Zsoltan, ugye én valamikor esztétika szakos hallgató voltam, és elolvastam a Tölgyesi Gábor írását a névszavában, de azért kérdéseim volnának még, amit őszintén remélem, hogy nem fogják azt mondani, ugye én voltam a zsurnalista az esztétika szakon, amikor Kovács András Bálint, Vernitszer Júli Bóta Gábor eh, csoportársaként Balasa Péter engem jellemzett, és akkor finalisztának lenni abban a csoportban az nem volt egy kiemelkedő minősítés. De ezek a kérdések ezek mind foglalkoztatnak engem, hogy ennek van a -e jelentősége. De ez például mind ott a ligetben van meg, hát ugye ami a, a, a cifra kiállítást illeti, ami olyan mértékben interaktív, ráadásul ingyenes. Tehát bárki, az, ugye aki bemegy oda, az, az, az ezzel találkozhat, ez, ezek, ezek egyik izgalmasabb, mint a másik. Na a cifra kiállítás az nagyon érdekel engem, nagy, nagy tisztelője vagyok. Amikor a zeneházában voltatok, akkor mit láttatok? Az állandó kierítést, ezt a mondjuk így, hogy zene történeti bevezetést. És ez mikor volt? Hát, hogyha jól, jól emlékszem, akkor két hete-három. Igen, hát, hát ez pont az ír, írta, Ez pont az, pont az hatása úgy. alatt írtam is neked akkor, hogy ez, ez, ez tényleg minden elismerést. Szerintem azt történet. én nem is olvastam. Ternában is találkoztam köszön, valakivel, köszön. Aki, aki mondta, hogy milyen szimpatikus fiatal lányalnak ad ingyenes albéleti lehetőséget. Ő egy Műsortámogató támogató valaki, aki nagyon régóta kíséri a műsort, és mutatott egy fényképet, hogy ő ezt elküldte nekem, és nagyon udvariasan próbáltam reagálni, hozzátéve, hogy szerintem most is hal bennünket, de erre épp úgy nem emlékeztem, mint hogy te írtál. Néha önmagában áthat annak a jelentősége, hogy valaki ír, és akkor a részletekbe már nem. Tehát, ha egyszer a Tolstó írna nekem, és mellékletben ott lenne a háború és béke, akkor lehet, hogy utólag mondanák, megkérdezni, hogy és hogy tetszett a háború és béke, akkor mondanám, hogy hát nem tudom megmondani, mert én ezzel nem találkoztam, és mondanám, hogy ott volt csatolmányban, és mondanám, hogy hát én annyira meghatódtam attól, hogy én kaptam tőled egy levelet, hogy én odáig már nem jutottam el. Ez egyébként tévben tartom. Az én egész érzelmi viszonyulásom a világhoz, az azt teszi lehetővé, hogy egészen másféleképpen látok dolgokat, mint mások, de néha a lényekhez el se jutok. Tehát, hogy ez nem feltétlenül pozitív, tehát annyira izgalomban jövök olyan dolgoktól, amelyektől mások nem, hogy én egy és ugyanazon dologban máshova jutok el, és néha annyira telítődöm, hogy a lényekhez már el se jutok. Hát jó, oké, mi a lényeg? Mi azt játsszuk mostanában reggelente az óvodába menet, hogy találjunk valami olyan szép dolgot, amit senki más nem vesz észre. De ez kurva jó, bocsánat. Ez Pár napja. És a odáig fejlesztette a készségeit, hogy a Honvédelmi Minisztérium kéményének a füstje, hogyan kanyarog a felhők láttalátokat nap előtt. Egyetértek, de szerintem ez kell. Tehát, hogy nagyjából így tudod magadat megalkotni. Kitalálta ki a játékot? A Hát én. És mindig találtok egy dolgot legalább? Muszáj. És mindig lehet ez a szép benne. Ha jól emlékszem, ez nem egy olyan nagyon hosszú séta. Nem, nem, nem de mindig van egy lehújó levél, mindig van egy kon meglepő kontextusban felbukkanó szemételem. Mindig, mindig ugyanazon az, az útvonalon közlekedtek, vagy létezik, hogy másik oldalról közelítitek meg az óvodat? Hát már elengészően ritkán. Tehát mindig ugyanaz az mindig, úton, mindig, mentek? Mindig, ugyan, mindig ugyanazon, és mindig lehet találni valamit. És azt sem mondta a lányod azt, hogy menjetek egy fordítva a másik oldalról? Nem, hát a gyerekeknek az otthonosságot a rutin teremti meg. Lehet, nem, olyan régen voltam gyerek, hogy már nem emlékszem rá. <há> és van, hogy tetszett neki a hó? Nagyon, nagyon, nagyon tetszett. Neki hát kifogásolta, hogy felsózták az utat, és elolvadt, de, de a hungólyózást nagyon élvezte. És hogy nem érdekli, hogy milyen mocskos az ami amivel jöttem bele nyúl. Meg nem rontom el a játékot. És mennyire kell könnyen? Változó. Hogyha megteremted a motivációt, akkor könnyen kell. Mit nem el... az van, hogy kell sietünk, hanem, hanem valamilyen kihívást kap, akkor azonnal talpon van és csinálja. ma meddig dolgozik? A péntek az egy relatíve könnyebb nap, tehát akkor létezik, hogy délután eljuttok a hegyekbe? Nem kizert, nem kizárt. De én mindig fektetés után még dolgozom egy kicsit, úgyhogy ezért nehéz megmondani, hogy meddig, de valószínűleg olyan félig. De akkor ma délután nem fogtok eljutni a hegyekbe, ha évfélig dolgozol. Éjfél után csak nem mentek fel a hegyekbe. Jár, János, lejár a hivatalos munkaidőd egy adott időpontban, utána azért időt töltesz a családoddal, mert, mert időt akarsz tölteni velük, és amikor lezárul ez a szakasz, mert mondjuk elaszik a gyerek, akkor még utána lehet dolgozni. Hát én ezt sose tapasztalom, amikor én a barátnőmmel, vendégségben vagyok nálatok, ti elalszotok és soha többet nem dolgoztok. Mi az ebben azt gondol, hogy mi csak azért megyünk oda, hogy ti el tudjatok aludni. Igen, és az erkélyen kell elásznatok, mert nincs aki Igen, Az az igazság, hogy mi nagyon sok pénzt uh, spórol meg nektek, mert egyáltalán nem kell költeni altatóra. Ugye ti elalszotok a gyerekkel, és aztán mm -hmm. utána már csak küldök majd egy üzenetet, hogy milyen jó vendégség volt, miközben egyébként alapvetően aludtatok, mi kaptunk enni, nagyon finomakat eszünk, de hát most jól kibeszéltelek téged. Mit lehet majd olvasni még a vízen kívül? Hát a többit ezt nem, nem lőném előre. A víz az a, mai? Itt, hát, mint mondtam, ma fog eljutni Varszeg a törderéshez, és december elején fogjuk bemutatni. De most a héten jelent meg a gazdasági előrejelzésünk, azt mindenkinek ajánlom, akit érdekel a mi tevékenységünk. Nagyon izgalmas most egyébként ez az egész gazdasági előrejelző szakma, hogy, hogy hogyan vannak rendszerszintű tévedések, és ezzel mit lehet módszertanilag kezdeni. Úgyhogy ebből a szempontból izgalmas beszélgetés, vagy akit érdekelnek az ilyen dolgok, de az például olvasható a volapunkon. És lesz majd másik szakpolitikánk még, amit nem lőnék le előre, mert nem vagyok felhatalmazva rá, hogy szpoilerezzek. Ez a spoilerezés, kifejezés, ez mióta létezik? Ez azóta, amióta megnyílt és elbúrjázott egy diskurzus a sorozat kultúráról, meg a filmekről. Én legkorábban a 2000-es elejéről emlékszem rá, amikor a, a színű a... film... Melyik? Első részénél volt egy nagy lehetőség, a fűrész a. És ennek a szónak egy ikertestvére vagy unokatestvére a hájpolás például, a spoilerezés, hájpolás, amely szavak talán léteztek korábban is, de mégsem voltak ennyire használatosak a magyar nyelvben Hát ezek jövő részavak. Nézd, tehát, hogy a, a spoilerzésre is volt korábban magyar szó, nagyjából az, hogy lelőni a poént, vagy elrontani a jelvezetélményt, de hát érzed azt, hogy, hogy kicsit szögletesebben hadd, mint, mint ez a szó, ami meghorosodott. Jó, akkor jövő héten szintén lesz, miről beszélnünk. Én nem agódom sohasem akkor, amikor téged fölhív a kurtás, hogy ne lenne, miről beszélgetnünk. Most elmész Budára, vagy otthon maradsz? Persze uh, lesz találkozom. <gül> Legjobbakat az összes családtagnak. Hát átteszitek a Budára, Budárakú hagyjatok üzenetet. Rendben. Csokolom. Servus. dörö.fialajános.kukac.gmail.com gmail.com A Facebookon hagyok üzenetet. A jövő héten nagy valószínűséggel három nap találkozunk, hétfőn, csütörtökön és pénteken. A Facebook oldalon az üzeneteket megtalálják. E-mail döröpont, fialajanaszkukat, gmail.com. Ma megint nagyon sokat közbe beszéltem. Viszontlátásra!